Вона взяла газетку, але я бачив, що не читала, а лише так вдихнула повітря і не отпускала його, як тоді, коли ми стояли в одній на двох черзі. — Ні, — дивилася вона в літери, — ні, не можу пригадати. І не треба, — радісно подумалось мені. — Навіщо тобі пригадувати такого нещасного, нещаснішого навіть загорбатого меню? Який тоді більше після кобили На вулицю ні разу не вийшов Аж до самого од'їзду Прийшло щастя Я його побачив Як заново знайомлюся З Людою Міщенко Не кажучи, що той рябий То був я І ми отак починаємо переписуватися Ні одразу зустрічатися Тоді цей той, ну, цей той Одружуємося, живемо щасливо, в нас діти, все таке там квартира і все таке. Ні, не можу пригадати, що вона навпроти до газети. Що я підвівся? Можеш чоловік встати, як йому треба, бо чоловік покурити, тут же тамбур недалечко, виходь собі і смали скільки хочеш, а що ноги? Стали ватяні, хто тут помітить, якщо ти можеш собі йти і хапатися за полички скільки хочеш. Лише коли я зачинився в туалеті, мені одлягло тих думок, а головне життя, яке зараз почнеться. Це як пірнути. Треба лише кілька раз вдихнути і не забути видихнути. Вона ніколи не пригадає. Бо вона, я знаю, пам'ятає зовсім інше, а не те. Тут гойднуло, і я озирнувся. Подивувала, що санточка тут оновлена. Після капремонту чи що, подивувався я на новісенького унітаза, несподіваного з нержавіки. Так, життя потроху міняється. Дивився я на нього, Бо він і злива мав якогось чудернацького, не як колишній тут. Цікавий клапан, — устиг подумати я. Нахилився роздивитися конструкцію, натиснув на педаль. Цій миті вдарило інакше. Колеса вилетіли з колії на моста, і внизу майже шпал вигулькнула прірва аж туди вниз. До самісінької річки. А цей повітряний простір Увесь ударив весь Крізь отвір до вагону Так, що откинув мене спиною В дзеркало. Що коли я повернувся до нього, То узрів геть ряби. Забризкало, що не одмаєш, І лице, а особливо всю сорочку і штани. І мені довелося бачити наперед як я на першій же зупинці вистрибую, як, зігнувшися попід вікнами, біжу зі станції, як там сиджу і жду, щоби поїзд з моєю людою Міщенко назавжди од'їхав ще раз і ніколи не повернувся. Але зупинка не надходила, доки у двері хтось не постукав. Потім ще стукано аж поки поїзд не почав уповільнюватися. Я автоматично відчинив і автоматично побачив її в тамбурі. Вона зігнулася до секрети, саме намагаючись припалити її, і, певно, зачула інший дух, так і завмерла, звівши до мене очі. І я, не затиляючись, показав на себе такого, і автоматично бовкнув. Ну, а тепер пригадала над Бескиди. Коли я породичався три рази з пані Стевкою, то збагнув, як християнське каяття із язичницькими фокусами сходиться у ліжкові. Особливо поза ним, де весь вільний, от його час іде на перемелювання подробиць, стогани. Молитви. Тобто на підготовку до нової ночі. Ким я там став? по їхньому такий, як я, родич, зветься Балахурь. Усі інші родичання я не запам'ятав одразу, бо там їх півтисячі. В Україні люблять родатися, особливо в Західній. Отак зійдуться, і починають спорить, що стрийко то не є вуйко. Там тіко таких найменувань, хто кому хто не ясно, от бува виходить, хто сказав на кума Рашпиль?